dan ya, lain-lain hukumnya hukum, hukum seorang wanita mencuci di tempat pergaulan lelaki hukum seorang wanita keluar rumah tanpa ditemani mahramnya hukum memakai nikah Hukum melepaskan jimbab ketika bekerja Bapak-bapak kontemporari Syekh Ali Doan di Mesir Hukum bekerja pada bidang drama negara negara Mesir Dengan mengizinkan lagu Hukum mendengar lagu-lagu anak muda masa sekarang sebagai doktor ini Keluar tanpa rumah ditemani mahramnya. Soalan: Bagaimana menurut ajaran agama seorang wanita yang keluar sendirian untuk melakukan satu pekerjaan dengan adanya izin daripada suaminya? Adi izin? Ya? Jawapan: Para ulama berseleseh pendapat mengenai perjalanan seorang wanita tanpa ditemani seorang mahram, dimana perjalanan tersebut melebihi jarak yang boleh, yang dibolehkannya mengkasar salat 90 km jumhur majoriti ulama' berpendapat diharamkan bagi wanita untuk melakukan hari ini, haram bersandarkan pada hadis Rasulullah SAW hmm. tidak diharalkan bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, melakukan perjalanan yang mengambil waktu sehari semalam, kecuali ada mahram dia bersamanya. Sebagian ulama berpendapat bahawa hal ini dibolehkan Bersandarkan kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang wanita berani melakukan perjalanan daripada Mekah ke sana dan tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala dan seorang penggembala tidak takut singa memakan gembalannya. Pengemuka pendapat ini menafsirkan hadis pertama bahawa hal tersebut berlaku pada awal kenabian ketika masih banyak unsur ancaman di dalam perjalanan Sedangkan pada masa sekarang ini wanita dibolehkan melakukan perjalanan dengan izin daripada suaminya Dengan izin daripada suaminya dan adanya keyakinan akan keamanan di perjalanan dan keadaan negeri yang dia pergi juga aman namun lebih baik lagi apabila ditemani oleh mahramnya semasa perjalanan tersebut hal ini dibolehkan khususnya untuk menunaikan ibadat haji atau untuk belajar atau lain atau yang lain yang dimasyrukan oleh agama namun apabila unsur-unsur tersebut tidak ditemui maka perjalanan tersebut menjadi haram itu diizinkan boleh? suami termasuk wadilah kalau yang beranggawin wadilah bapa kita tak diizinkan maknanya ya boleh? itu diizinkan tu kalau yang tak diizinkan maknanya lagi lah tak boleh Beri, nyamai tadi. Cukup. Malah ini dibolehkan khususnya untuk menyembah dia yang wajib saja. Haji yang wajib wanita keluar tanpa marah boleh dilakukan dengan satu kumpulan wanita yang mana dijamin akan keamanannya. Lah. Tapi kalau haji yang sunnah Haji yang ulang dua kali Misalnya Suami pun tak pernah umrah Yang sunnah yang kamu kali boleh. Yang wajib Haji Haji yang ulang Sebab kita beritahu siapa Haji wajib, umrah wajib Yang wajib Ini benar izinkan oleh suami Dan Ada keamanan Kalau tak diizinkan suami Ataupun wani Tak boleh sori namanya cairu eh dering wali ya kembali pula wali mama dia ya nah mahar makanak ya bersama dia bersama anak eh. Suami kan ha. Itu tanggungjawab Itu nampak isteri tu Terbali ke sana Pertama bapa. Bapak Kalau bapak. Hmm. Bapak, bapak dah tak ada Datuk Datuk dah tak ada Dia lebat nahkah Seturut saya lah dia lebat Tak baik dengan bapak tua Bapak mertua Telah mana di cek bak nafaka nanti dia bak nafaka insya Allah sebab <tuh> mahram ni ada tiga jenis mahram bin nasab, mahram disebabkan nasa lah. nasa ni ada lagi ya. adik abang, kakak bapa ayah, datuk kemudian mahram disebabkan alokak ataupun susuan. kan sekarang ada lagi anta anak dia bagi minum surau lain. Ada lagi. Susah dia kan. Dia bagi botol kan eh? fresh lady. Dia dengan dia dengan lembu tu tak ada babalah. Kan? Yang ketiga mahram musaharah. Musaharah. Mahram ni disebabkan perkahwinan. Bila dah kahwin nanti dia dengan mak mentua dan musaharah ni ada yang takbid ada yang bayar takbid selama-lamanya ada yang sementara kalau mak mentur selama-lamanya walaupun isteri dah meninggal tetap haram untuk kahwin dengan mak mentur tetapi boleh kahwin dengan kakak dia ada adik perempuan dia ke makcik dia ke, boleh. sebab dia bayar takbid akan hilang mak haram tu akan hilang bila mati atau cerai cerai pun boleh cerai dengan ni kahwin dengan kakak dia boleh sebab dia mahram dia waktu tak tu tak selama-lamanya tapi mak mentua tak boleh kalau dah serai pun dengan isteri ada kahwin dengan mak mentua ataupun isteri meninggal pun tak ada kahwin dengan mak mentua mak mentua haram selama-lamanya kemudian kalau boleh soalannya eh <coughs> kalau masanya <coughs> mak mentua uh, isteri meninggal uh, suami meninggal I apakah isteri meninggal. boleh menentuk naftar daripada pak mentua sebenarnya dia dah bilang suami tu dalam bab dalam bab mahram tu lah bapak betul dia mahram yang takdir tapi dari sikit nafkah apakah bapak betul dia yang bertanggungjawab Allah mahalah itu yang tadi saya baca tadi apa batual kontemporari Jumaat dia, dia lah. kontemporari lah masa gini kalau dalam buku ni yang diambil daripada kitab tutup Syafiq yang muktabah Wanita mendatangi kegiatan agama Keluarnya wanita dengan wajah terbuka dan kedua tangannya dan bahkan kedua seginya Munculnya perempuan untuk pidato keagamaan Lelaki memulai salam kepada perempuan Orang perempuan belajar naik biskat Keluar keluarnya orang perempuan bersama wanita lain untuk bersalat hari raya berdalih ikah dan berdalihkan darurat untuk memperbolehkan keluarnya wanita dengan membuka aurat perempuan berpakaian seragam Tentera bodi dan sebagainya wanita menjadi anggota pengpindahan uh, raya berjabat tangan antara lelaki lelaki perempuan tanpa tutup ketika bayar perempuan menjadi ketua kampung usaha untuk menangguhkan head supaya boleh menjalankan ibadah memperkerjakan wanita pada malam hari di luar rumah kerudukan wanita dalam Islam Islam dan kesetaraan gender Macam? nak tahu ke? aaah ha? pas menelepon ke? ada banyak-banyak isteri dia kan? surat air ok baca kan eh. perempuan keluar surat adil air ni yang bukan adil jemaah ni yang siapa ni mufti adil ah. mufti ni dia akan dengan mufti dia akan ambil semua pendapat-pendapat ulama' campur semua mazhab semua pendapat ulama lepas tu dia akan mentarjahkan ikut dia punya dia punya ilmu lah dia rasa mana yang paling kuat jadi dia akan mengatakan satu fatwa yang paling maktamad bagi dia dia bukan berarti satu fatwa dalam satu temazal tak itu dia punya fatwa dan fatwa ni tidak wajib diamalkan fatwa hanyalah satu fatwa sahaja ataupun kalau korok kotak ni fatwa yang telah dipilih oleh khalifah dan dijadikan itu sebagai satu hukum untuk satu-satu negara ataupun kekhalifahan maka walau wajib tulik amalkan lalanggar berdosa tapi zaman sekarang tak ada dah khalifah haa kenapa? tak dengar? Ha? jadi Hanyalah fatwa dan dia pun mufti Mesir kan Jadi ada setengah ulamak kata Fatwa ni boleh dipakai untuk semua orang Ada setengah fatwa hanya boleh pakai untuk Pertamaian negara sahaja Ada setengah fatwa hanya pakai untuk Golongan tertentu sahaja Ada fatwa hanya boleh pakai untuk video-video sahaja Ada fatwa hanya pakai untuk keadaan tertentu sahaja tapi kalau qadar Maksudnya fatwa yang telah dipilih oleh Satu-satunya qadi Bagi satu talifah tu Dan dipersetujui tu Dijadikan hukum bagi negara tu Itu wajib dilaksanakan Ada pun Mazhab apa -apa lain. Dalam mazhab syafi'i misalnya Hukum perempuan Tutup habis Muka tapak tangan tak boleh dibuka tapi mazhab Hanafi kata muka dan tampak tangan Boleh dibuka Bukan orang boleh ditinggok Jadi mufti dia akan ambil lah Dia, <coughs> dia ambil siapa <coughs> punya dia tengok, dia, dia, dia, dia, dia, dia tengok Hanafi punya Dia tengok lah. dengan penampak-penampak yang lain lagi Akhirnya dia pun jangkau, Dia, dia kena zaman sekarang Dia tengok terlalu orang ramai tak, kan? Dia pun pilih lah Kalau mazhab Hanafi dia, dia, dia kena fatwa dia Manitia boleh menampakkan muka dan tapak tangan Jadi itu patwa Kalau kita ikut mazhab Dan takwa, taqwa Pegangkan Hall yang utama dalam masyarakat Memang Kena Itu semua kan? Keluarnya orang perempuan bersama wanita lain Itu bersalah hari raya Bagaimana hukum keluarnya Orang-orang perempuan untuk menatangi Salat Aidilfitri bersama-sama dengan para wanita yang berbuat baik Dan apakah sah kutubah Aidilfitri dengan khatib perempuan atau tidak sah Disunahkan bagi para perempuan bersalat Aidilfitri berjemaah di rumahnya Disunahkan bagi para perempuan bersalat Aidilfitri berjemaah di rumahnya Adapun keluar untuk mendatangi Sorat Aidilfitri di masjid Atau lainnya Maka hukumnya sunnah bagi Perempuan yang tua-tua Kerapot Dan perempuan yang tidak Beraksi Atau tidak cantik Atau tidak berpakaian Yang uh, Menarik perhatian Tidak memakai wangi-wangian Serta aman dari fitnah dan makruh bagi orang tua-tua, makruh bagi orang tua-tua yang pakai wangi-wangian atau berpakaian seksi. Ke yang menjolok mata tu. Narcissus atau Narcissis? Narcissis. Seper munasih yang ni siap. apa Narciss? Narciss lah. Ha? Narciss ada, ada. Dan makruh pula bagi perempuan yang beraksi Atau cantik tidak, Dengan tidak berpakaian nesis Tak tahu lah nesis ni Berhias kan nah. Yang berhias atau cantik dengan tidak berpakaian yang menarik kot nesisnya. Dan tidak pakai wangi-wangian Atau dengan takut fitnah Dan haram bagi orang perempuan yang berhias atau cantik apabila berpakaian yang yang yang lawa-lawa yang pakaian yang menarik perhatian lelaki atau pakai wangi-wangian atau menyangka adanya fitnah atau dengan tidak seizin Lelakinya, suaminya atau walinya dan tidak sah ketika ada fitri dengan satu perempuan bahkan haram apabila sengaja berpakaian syariah atau sengaja menyerupai lelaki-laki dan melakukan di badan yang tidak sah samakan hukumnya azab Keterangan dari kitab fatawi Iman Hawawi, kitab Bujairumi Al-Fatul wahhab dan juga kitab Islam rafiq Syarah Selamat Taufik, Syarah Syarwani Tufah dan Bajuri fatul Damari. semua kitab mutabah syarikat ini. Pertanyaan, apakah disenarkan bagi wanita untuk melaksanakan salat hari raya secara berjemaah di rumah dan salah seorang daripada mereka menjadi imam atau mahramnya atau anak kecil yang sudah pandai? Jawapan disenarkan yang dimikir itu maknanya jadi ada satu imamlah untuk mendorong wanita untuk melaksanakannya. Ini IPT, bukan kita kita lah. Ni. Talamus Arab, Hawasiri, dan Nadar manaz Qawi, Yisanno kuruju al Hajus, Isolat nair, dan Jamaah, Ibadeh al Fisya bin mihnetha, Washuliyah biha Ttib, Wajatnazzahna bil Maa'i, Wajabrahu bil Ttib, Azina, Kama disunahkan bagi wanita yang sudah tua untuk keluar laksanakan selahir raya sekalipada jemaah dengan mengenakan pakaian yang biasa pakaian seharian tanpa memakai perfume yang wangi dan membersihkan uh, tubuhnya dengan air dimakruhkan mempergunakan minyak wangi dan make sebagaimana bagaimana dimakruhkan bagi wanita muda yang cantik itu keluar rumah yang muda dan cantik keluar daripada makruh kalau dia pakai perfume yang wangi, haram و ا م ا ن ن س ا ر ف ي ق ر ا و ل ل ز و ا ت ا ل ه ي ا ا ل ح ظ و ر ف ي س ن و ل Badanan, ramal basan Bujarimi adalah manhaj Ada pun wanita maka dimakruhkan keluar rumah Bagi mereka yang cantik Disunatkan bagi Selain mereka Disunatkan bagi selain mereka Selain boleh yang cantik Dan membersihkan tubuhnya dengan air Tanpa menggunakan perfume Sebab mereka keluar dalam keadaan Pakaian yang biasa, pakaian seharian Wanita yang sudah tua dan gadis yang tidak cantik Diperbolehkan keluar rumah jika Tanpa menghiaskan diri Menurut Al-Barmawi yang dimaksudkan Dengan Zawadil Hai'ah yang cantik adalah Pada bahagian tubuh dan pakaian Cukup kan? Tu kan? Itu masalah Air Apa tanya? Yang berenang Tantang kan ni? Ketika menyelam Kemudian Bila nak niat kalau betul kan Kan dia tak perlu tertib tu Kalau orang yang menyelam Dia tak perlu tertib Untuk mereka betul dia, dia, Bila dia perlu niat Dia perlu niat Ketika muka dia menyentuh air Sama ada baru menyentuh Atau dah lama menyentuh Ataupun dah setengah jam Belum lain menyelam kan? Tak ambil kot berarti Dia menyelam Yang penting ketika muka tu menyentuh air tu Waktu tu niat kalau waktu tu kerja botol macam ni kan kaki masuk dulu, waktu tu dah niat untuk budu tak. tak tak sah dia kena nanti tunggu sampai muka menyentuh air oh boleh niat pasal niat punya waktu tu ketiga muka kena air ataupun tertir tak perlu tertir sampai sah dulu kan tapi kalau mandi wajib dia kena kalau air tu kurang daripada 2 kolak ketika menyentuh dia dia punya bahagian mana-mana anggota badan air dia kena niat segera kalau ada sepawu dia ni ada beach sepawu yang lain tu tak, yang menyentuh dia niat tu akan tidak dianggap mandi wajib dan sebahagian yang dah diniat pun dia akan dianggap sah tetapi nanti dia tak boleh menghilangkan yang yang tak kena tu yang tak niat sebabkan air dah jadi sama. Jika kurang lagi dua bola, tapi kalau lebih dua bola tak boleh. Jangan masuk semua bau dah ni, aku tak boleh. Jika lebih dari dua bola. Kalau orang yang ingin mandi wajib nak terjun dalam air yang kurang dua bola, juga lah, bagaimana? Mana? Karena fikir dibahas tu, kalau dua orang terjun sentak, macam mana? Air kurang dua bola. Eh, kita kira mana? Semoga mereka semua satu dua bola tu sama nilai. Namun lepas dalam roda Kalau dua orang terujur serentak Air kurang dua pulak Mungkin dia fikir zaman dulu akan datang Mereka yang kena-kena kecil, kecil, kecil Jadi orang-orang lah tu Dua orang terujur serentak Sah tak sah namanya. Yang mana air berkurang dua pulak Itu lepas Kita kalau serentak betul-betul serentak Dan keluar serentak, sah Kalau seorang terlambat, tak sah Seorang minyak lambat tu Tak, tak logik lah mana risiko orang akan lah tuju <laughs> seseorang <laughs> pun tak letak sahaja so, pembahasan tu nak menuju dengan bahawa sekiranya dua orang kan tuju setat dalam air yang kurang dua pelak dan niat sama-sama niat kalau setat waktu tu setat keluar sah kalau salah-salah lambat dia tak sah itu, dia akan jadi mustakmal pada orang yang dulu air tu akan jadi pada orang yang dulu satu dah selesai yang kedua masalah wang kan? mandi wajib mandi tak mana wajib orang kafir di, hanya ketika di masjid Islam disunahkan untuk mandi tidak wajib mandi tetapi kalau dia pernah berhadas bersalah berjunub sebagainya wajib Untuk dia mandi maknanya budak kecil yang belum belum belum, belum pernah junub atau belum pernah hampo ni maknanya masjid Islam tak wajib mandi ya lah. tetapi kalau orang dewasa yang pernah jenuh apa-apa badan besar maka wajib mandi dan wajib mandi itu bukan disebabkan masalah Islam wajib maju disebabkan dia terkena taklif ban untuk mandi wajib lagi satu masalah ni eh. ini menengah masalah air kat tu 3 jam 3 buku ini mena ajar kitab Tufah Tufah Tufah Tufah 4 jelil eh. ini jelil pertama Kandungan dia Masalah Tufah Yang mana-mana Taman Tuan-tuan Tuan-tuan Tuan-tuan Tuan-tuan Tuan-tuan tuan Ini nihayat Muramri 6 jiri Dalam ni Dia buat 90 Tapi ni Dia selesai 6 jiri sebelah bawah Dia Dan bawah Dia tu ada Dia punya Hasyah Hasyah nihayat Memang Syiburan Malaysia Salah tu ada Di bahan ni Kita tanya macam mana? Satu orang tu Dia dah berhudung Berhudung Sebab tu dia Lagu-lagu Sebab tu dia betul. Tak sah dia Yang pertama Yang banyak pertama tu Sehari tapi dia dah buat Sudi ambil Duduk yang kedua Mereka Kemudian pertama nak berhudung tak sah Yang kedua pun tak sah Okey Dia, sah. Okay. dia ni Bismillahirrahmanirrahim Walau tawafurah asyak Sekiranya seorang yang syak Dia beruduh pada buduh iji Dia dah ada buduh <tuh> Kemudian dia syak Tentang dia atau tidak Maka dia pun beruduh Muhtar Dengan berhati-hati Kadang-kadang dia pun berhati-hati dia takut dia dah duduk Lepas tu dia Confuse syak Aku tadi ketul ke tak ketul Batal ke, tak patul duduk Maka dia pun beruduk Untuk berhati-hati Supaya kalau aku ketul kan, Ambil duduk kan Yang Daripada aku Sebenarnya hukum dia Kalau kita beruduk Kemudian kita ada ragu-ragu Apakah kita berhadas atau tidak Terus ambil Kata tak hadap Tolak yang ragu tu Ambil yang yakin Al-yakinu La-yizalu Bersyak satu yang yakin tu tidak boleh dihilangkan dengan syak itu ka'idah usul peka ahli yakin la yazzalu atau la yazzalu bisyak yakin itu tidak dapat dihilangkan dengan syak kalau kita memang dah duduk cuma kita ragu, tentut dia tak ngentul hilangkan keraguan tu pegang pada kita beruduk, masih tapi kalau kita tak ada wudu, kita memang tak ada wudu, tapi kita ragu. Okey, eh, tadi dah ambil wudu belum? Kita yakini kita dah sama kita pergi tandas, kita buang air kecil, buang besar. Lepas tu kita ragu, "Eh, aku dah ambil wudu belum? Aku dah ambil wudu belum?" Nanti kena ambil yang berhadas. Ragu tu buat maknanya belum wudu. Ah, itu bukan masalah. Tapi sekarang ni dia dah ambil wudu. <tuh> Kemudian dia syak dia hadas, tak hadas. Lepas tu dia pun ambil wudu dengan niat berhati-hati. Dia tak ambil yang sama-sama tadi Dia pun ambil hudhu dengan nak berhati-hati lah Dia pun ambil hudhu Mokhtar pun hanya berhati-hati Fahamalah muhadisan Maka jelaslah bahawa dia uh, Jelas bahawa dia ni berhadas Lam yajuzho Kerana maka tidaklah sah hudhu dia Litaraduli finia darurat. Sebabkan dia tu nanti taratul dia kan, masa dia duduk tu dia katakan ya, mungkin kalau tu hadas selamat ragu kalau ada dulu kalau tu tak ada tu tak put niat dia dah tak pun, tak mantap, dia, dia teragak-agak itu betul, itu tak boleh itu, tak boleh satu-satu satu keadaan mana dia beruduk dalam keadaan ikhtiat duduknya tak boleh, tak boleh bercakap hati kena mantap, nak ambil duduk, nak ambil duduk tak boleh ini kalau kalau lah aku tak dulu tu aku ah, kata namanya budak-budak adalah eh nah, tapi kalau nanti kalau aku luang tak dulu boleh, tak apalah luang luang boleh tak boleh dia kena mantap nak ambil ke nak ambil-ambil tak boleh teragak-agak tak boleh jadi kat alasan mungkin ikut aku disebabkan kemungkinan aku hadas jadilah pengindu ni nah, itu dia tak sah Maksudnya niat dia tak ragu niat dia tak mantap niat dia bergantung kepada kalau lah aku berhadas misalnya takpulah aku menuju lah aku tak takut berada sebut faham eh? makanya tak sah udu-duin yang pertama dan kedua je tak haa? yang pertama yang kedua pun tak sah yang pertama pun tak sah dia bagi contoh kat sini kamal apabila pentadashi ketika kauniha عليه soman tafayyana annaha ayhi haysu la tafii ini dicatu boleh solat. Amma idza alahu yatayyanu wa hadathatu hadasuhu fainahu yajus bidarurah tetapi tidak terbukti bahawa dia ni berhadas misalnya Tadi kan terbukti dia hadas sebenarnya sebenarnya keadaan yang sebenarnya dia ni berhadas. Itu maknanya tak boleh. Tapi tidak terbukti kalau tidak terbukti bahawa dia sebenarnya dia ni tak hadas maka wuduk dia sah sebab apa? kalau berarti kalau uh, tidak terbukti dia hadas berarti walau tawadha min syak fi wuduihi banda hazahu ajza Jadi yang tadi kalau dijelaskan keadaan dia ni tidak berada maka sah wasa wuduk dia dulu dia dadu tadi fa ha. dia merindu betul dia ragu-ragu ada sekolah ada, nanti ambil butuh kerana barang jadi. Tapi bila senang dia ada pun. Kemudian kemudian tu pada kerana sebenar yang dia tak tahu yang dia tak tahu, pada kerana sebenar maka dia pun ambil butuh dengan niat yang peranggak-agak. Maka butuh dia salah sebagai dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia tak diadaskan. Kemudian tetapi tak jelas dia tidak adas. Kemudian dia tak yakin nampaknya dia adas, tapi kerana sebenar, maknanya Allah hendaklah Allah tahu bawa ini memang ada jadi. Dia tak tahu, Allah tahu maknanya. Maka dia pun ambil butuh dengan niat yang agak tak sah udut yang kedua tu yang pertama dia mana batal lah jadi jelas dia hadas kan batal lebih pertama dan yang udut kedua tu batal sebab dia ambil udut dalam keadaan teragak-agak tapi kalau jelas bahawa apa ni aa, tidak jelas bahawa mana dia tak hadas misalnya dia cemak apa lah, ada tak ada tapi memang kadang dia tak hadal pun dia ambil udut dalam keadaan teragak-agak pun tak. pasal apa asalnya dia mana uduk. Asalnya, uduk dia asalnya udut yang pertama ni tak batal dan hudu yang kedua tu diambil walaupun dalam keadaan teragak-agak dianggap sebagai tajididur lulu dianggap sebagai tajididur lulu maknanya memperbarui hudu sebab keadaan yang sebenar dia tak agas yang pertama dari keadaan yang sebenar dia hadas itu kalau dia apa ni dalam keadaan as asas dia berhudu sebab lagi masalah walau tahu -wa taklah mensyakir fiwuduhi ba'adah harsihi ini kalau dia ni asal ni tak berwudu. Asal tak berwudu, sebab tu dia syak dia syak Aku ni ada dah gambil tu dulu, namai wudu dulu. Maka dia pun ambil wudu azzaru. Wa in kana taraddudan dan ana alasuhu batal tahan ke Walaupun dia teragak-agak ambil wudu. Pokoknya dia wudu aku belum main wudu pun, dia pun tak agak-agaklah untuk ambil wudu yang kadang, -kadang teragak-agak. Itu sah Walaupun dia teraduk Teragak-agak Sebab apa Asal dia dengan hadas Sebab tu dia dengan hadas Duduk dia sah Tahu Jadi beberapa keadaan lah Duduk lambat nah, Dia yang tak sah tadi Yang pertama dia, dia kita agak-agak ambil hadas pun Tapi dia tak tahu lah dia kata Kalau dia tahu Dia yakin Itu nanti tak cita Cuma nanti ada di akibat dia nanti Kalau orang yang Walaupun dia teragak agak Dia ambil butuh hudu dia dia agak besar Nanti dia akan jadi macam mana Dia terlepas daripada tanggungan Tanggungan, takkan ditaklis Tapi dia tak apa-apa berpahala dengan diri Akhirat so, Padahal keadaan dia sebenarnya dia tak tahu kan Dia pun ambil butuh Dan kadang-kadang tak agak, agak Nanti perbuatan dia itu nanti Apa ni, macam Ada dekat bawah ni dia nanti benda yang sebenarnya hanya diketahui oleh Allah kan tapi dia di dunia ni tidak dipertaruh menjawabkan benda tu sebab dia syak dia dah tahu keadaan yang sebenarnya tahu Allah tapi dia terlepas ada bertanggungan tapi nanti Pak Halil dia tak dapat Pak dia tak dapat tak minum kalau syakah al syak awalan ketawa doa أي بخلاف ما لو قدر فايدت الشك في أنه هو صلاة أو لا فإنها تصح لأن صلاة ليست بالإهديا بل هي واجب دون ما ينادي عليه. فلو فإنما ينادي هو فايدت الإجزاء عدم قطع ما هي خسري بها وما يترك الله الصلاة من طلابه في الآخرة بخلاف ما لو لم يتربأ وكان في الواقع مثل الناس ال Allah, langit dan bumi. Faizah mullah iqabah lagi. Penafher, jangan bertakzir. Laki mullah justru adalah salah hadas di masjid. Oh, maknanya, <coughs> kalau dia dia beruduk kemudian dia tak agak-agak kan? hadas tak hadas jadi kita kena ambil mana kita kena yakinlah kalau kita ni beruduk jangan bayang benda yang kita syak tu hadas tak hadas tapi kalau misalnya lah betul-betul dia ni berhadas maka dia semayang kan kan semayang tak sah sebab dia hadas, duduk dia batal Berarti kan Kak Ida kata Jangan layan Syak ni Tak tahu betul betul. tak Kalau nak ambil nanti Kena ambil Yang betul Kalau ambil yang berhati-hati Bula nanti kan Beli yang berilah Diterahkan Ini dia berpegang Pada yang pertama Berusul Maknanya dia Tak, tak ambil betul lah Berpegang berusul Kata kalau Syak Tentang hadas Jangan-jangan layan Teruslah semayang Tak yang dulu. Tapi kebetulan Memang sebenarnya Dia tu hadas Maka dia Tidak diazab Nanti di akhirat Disebabkan semayang Tanpa duduk, tapi dia tidak dapat balik semayang dia tidak diazab dia lah yang tidak akan diazab dia akhirat dia sebagai semayang tak bersama semayang tak bersama, semayang tak harap tak boleh, dengan semayang dia, semak, dia, dia, dia, tak bersama duduk jadi sebab dia tadi, dia teragak-agak ada, tak ada, tak ada asal tu ada duduk jadi dia pun ambil kata musul kata, jangan layanlah yang-yang tak tu anggaplah dah ada kebetulan sebenarnya dia memang tak ada udut pun, dia pun semayang mana dia semayang dalam keadaan, tak ada udut dia tidak akan diazab sebagai semayang nak berudut, tapi dia tak dapat bahasa lagi, solat dia tak apa dapat kalau dia semayang kataan, tak ada udut maknanya yang sebaik nya dia kena berudut sekali lagi lah cuma jangan dalam keadaan berudut-udut jangan teradut, jangan teragak-agak jangan anggap, kalau lah aku ni batal, aku miripulah. ambil tu lah ambil tu macam biasa niat lah tapi payahlah. Orang dah teragak-agak dia waktu dia ambil uduh tu dia mesti nak Dia nak niat apa kan? Kalau nak kena, kena ambil, ambil uduh, kena niat terjadi dulu-uduh dulu. Kalau nak niat terjadi, terjadi ni, membuahi uduh Kalau niat membuahi uduh, kalau lah tadi tak ada tu, nak buat berbuahi apa? Tak sah ni Orang yang kalau tidak ada uduh, dia niat kata nak terjadi dulu tak sah betul-betul apa-sama Dia kata niat nak membuahi uduh, padahal tadi dia uduh tak ada, tak sah betul-betul lagi nah, itu tu ya, saya kata ada tiga jenis senyap buluh kan Satu nawah itu Rafa'al hadas Yang tadi kita pakai, kan jenis niat, yang pertama niat rafa'al hadas, untuk mengangkat hadas yang kedua niat untuk memperbolehkan semayang, istihbah hati solat yang ketiga niat hudu untuk... yang paling selamat yang ketiga, sahaja aku ambil hudu, kerana ta Allah Ta'ala itu selamat kalau yang pertama itu nanti dia ada kecuali, kuno cialin nanti orang yang besar ataupun kencing tak lawas tak boleh, tak boleh niat nak waitu, rafa'al hadas, Ashwari tak boleh perempuan yang istihar perempuan yang terkena penyakit yang hit dia lebih daripada ni bulan sehari dia tak boleh niat nawai tu rafak hadasi tak boleh dan orang yang pakai khuf stalking kulit tu pun tak boleh niat nawai tu rafak hadasi pasal pun hadasi tak terangkan tiga golongan ni hadasi tak terangkan dia kena niat nawai tu wudhu ataupun nawai tu diistihbah hadis solat Paham? kan? Dan untuk istibah solat ada pengacauan juga. Contoh orang yang orang yang mana dekat dekat dekat apa ni dekat bahagian tak ingat. Tidak betul untuk yang istighfah solat pun ada dia punya pengerjaan, nanti saya cek boleh Yang paling selamat niat tu lah niat hudhu Nawaitul hudhu atau Nawaitul farbun hudhu i lillahi ta'ala Yang ketiga ni selamat semua keadaan Yang ketiga ni, niat selamat untuk semua keadaan Semua yang kena pertama, Rafal Al-Hadasyah dan sebagainya Untuk orang yang besar tadi apa, yang kencing tak bawas Kan dia tak boleh niat tu Kenapa hadas akan angkat Benda tu sentias 10 kan Perempuan istiahat juga tak boleh Dan juga orang yang pakai hok Tak boleh niat tu Pakai hok kan Suakin suami berdua Satu hari ke malam untuk orang yang mukim Tiga hari tiga malam untuk bersafir Jadi kemasan yang khusus tentang hok tu Itu masuklah dalam keadaan yang pergi tadi Dia berlihat dengan nawai tu Dengan keadaan yang uh, yang Ustaz kata tadi, uh, untuk kita niat tajidi dul-huduk, ha. kita berniat dengan, bukan dengan tajidi dul-huduk kita berniat dengan, niat buduk, buduk ambil buduk lah. Buduk lah. kalau niat tajidi dul tak boleh juga niat, apa ni Ah, ha, aku saya ingat, untuk istirahat disalah, untuk tajidi dul tak boleh niat pakai istirahat disalah Pasal apa dia memang dah boleh disalah pun dia memang dah boleh solat pun dia niat untuk diistimalkan solat mana untuk membolehkan solat jadi niat dia tak, tak sah sebab dia dah ada dan memang dah boleh semayang pun dan dia niat tajdid tidur dulu pula untuk membolehkan solat pada hari pun namanya dah boleh solat pun jadi dia perlu niat untuk tajdid tidur dulu dia kena niat untuk ambil hudu lah. dan dia tak boleh juga rapat ro ada dia pun tak boleh pasal dia tak ada adas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 Hadas tu tak hilang lah benda sebab dia sentiasa 24 jam benda tu keluar tu kan Jadi dia nak niat untuk hilangkan hadas saja Lepas dia duduk habis itu pun benda tu keluar dia duduk kat hadas lagi Maksudnya dia kena niat sama ada niat untuk membolehkan semayang istibah solat ataupun niat huduk Yang boleh selamat ni yang huduk lah Dan juga eh, yang terjadi dulu-huduk -dulu ni pun niat untuk Dia dah ada dia dah, dah boleh semayang dah pun Dia niat lagi sekali istibah solat ataupun dia niat untuk mengangkat hadas Padahal dia dah ada hadas jadi untuk nak terjadi duuduh, niat huduh untuk terjadi duuduh ah eh? Niat huduh mana dia, dia tak terhadut lah Dia tahu dia dah ada huduh dan dah ada huduh Kemudian dia pun niat untuk memperbarui huduh dia Dapatlah dia pahala memperbarui huduh Dia tak boleh niat untuk mengangkat hadas Sebab dia tak ada hadas pun Kalau dia beraniat mengangkat hadas maka tak dapatlah dia pahala Terjadi duuduh Faham? duduk ni tak salah. Kalau dia tak ada pada merunduk tajuk duduk dia yang lama tu salah. Tapi kalau dia taratut dia beraga-aga, itu ada tadi yang empat masalah tadi kan. Kau. Ter, ter, kau. Setu leh. Eh, sebab ni ni ni. Kedua ni. Nawaitu. Kadang ni nawaitu tu li istibahati solat. Sahaja aku berniat untuk membolehkan solat li Sin ke sorat? Sin Isti'bah Sin lah Dan paling baik niat ngawal itu Dua hadis Wali isti'bah Sosrat 3-3 Sini pada ungu boleh Kita lagi selamat Okey Banyak lagi yang diperikin Pening juga Saya pun pening juga Minta lah Mudah-mudahan beri faham Allah saya sangat Nak cek? kalau panjang sambungan lah. kita boleh Mirban kena kena kongsi